Poesias. Sfântul Mitropolit Dosoftei Psalmul 42 judecă mă Doamne, și pâra mea lege De limbă vicleană de om fără lege Și mă scoate, Doamne, că Tu-mi ești putere La loc de năvală, fără descădere pentru ce mă lepez de petrec în înjele, Cu față măhnită, cu veșminte rele, Când vine pizmașul de mă tot îngână, peste toată vremea și-mi proașcă cu tine. Ce să-ți fie milă să-mi trimiți lumină, A ta dreptate să o văz, senină, Să mă iei de mână, și să-mi fii povață, spre zvântul tău munte, să-ți doresc în față, unde-ți ai întinsuți cortul cel de slavă, să-ți cu daruri fără de zăbavă la sfântul jertăvnic, cu jertfe de sfară, să-mi faci bucurie, să auză în țară. Cantinere zâle să-ți cânt în lăute, cântece de slavă, de prestrune multe, și să mă rog ție, o Dumnezeu Sfinte, că tu porți de grijă ca și de mainte. Voia rea nu-ți face, suflete mișele, nici face scârbă suspinând cu jele, ce să ai spre Domnul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 Pleacă-ți auzul spre mine și să-mi fii, Doamne, spre bine. Și la ce zi strigate să-mi auzi de greutate. Că-mi zilele ca fumul, oasele mi-săci ca scrumul, ca nește iarbă tăiată mi-este inima.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 Rămasă în substrașină de casă, toată ziua mi se strâmbă, pismașii mei de-mi fac scârbă și ceea ce mă îmbunează fac jurământ să mă piarsă. Sfântul Mitropolit Dosoftei, Psalmul 50. Fieți, milă, Doamne, de mă iartă, cu milostivirea cea bogată, și pentru a ta ieftinătate să mă curățăști de răutate, și mai cu de -a dins de rău mă spală, și mă limpezește de greșeală. Că eu știu a mea fără de lege Și rău meu înainte-mi ce merge. ție -ți am greșit tu, Doamne Sfinte, De-am făcut răutăți dinainte. Cuvintele tale te-ndireaptă La județ să-mi vinci când vei da plată. Ia ți zămislit în strâmbătate, A plecat de maică mea am păcate, și tu, Doamne, iubești de reptatea, De-ți arăți spre mine bunătatea. Și cu taine, ce nu să pot spune, mi a arătat a sărepciune, Cu izopul tu mă ocropește Și mă scaldă de mă Să hiu spălaci alb ca omeții, Să mă bucur și eu cu direpții. De vești bune și pracuvioase, și să-mi bucuri mișelele oase. Doamne, nu-ți întoarce zvânt față de greșele ce am făcut cu grață, și de câte am lucrat fără lege, cu milostivirea ta le șterge. mă curată tu zidește, și duh direct în zgăum croiește. Nu mă urni din Svânta ta față și Duhul tău cel Svânt ce mă învață, să nu-l depărtez de către mine, ce să-mi dai bucurie cu bine, cu Svânta ta, Doamne, mântuință, și să-mi dai și Duh de piruință, ca să-mi văd spre cei fără de lege către căile tale să alerge să se-ntoarcă de prerăutate că a bunătate, Și mă scoate, Doamne, de la sânge, Cu mântuința ta de mă strânge, Și cu adevara ta împreună, Limba mea să-și facă voie bună. Și buzele mele, Doamne, Sfinte Să-mi deschizi și rostul să te cânte, Să dea veste fără de săială În tot locul de sfânta ta fală. De ai pofti, jertva ți duce. aduce. Ce jertfele de ars nu-ți par dulce. Lui Dumnezeu jertva ceea place, cu sufletul frânt ce să face. Inima cea zdrobită și frântă, la Dumnezeu nu va fi desmântă. Și cu atat, Doamne, bună vrere, sionului să-i faci mângăiere, să aibă de toate părțile pace. Până ziduri înalte să vor face, Pregiuri Ierusalim cetate, Să scripască dar și bunătate. Atunci jertfe direpte îți vom face, Colat și prinoase, cum îți place, Vin și pâine, unde lem și cu grâu dulce, Și vițăi preoaltari s aduce.